Végigjárom a helyiségeket, aztán a fürdőszobában állapodok meg. Édeskés illat ülepszik a falakra, és meg is találom a forrását. A kád peremén ott a fürdője, a felirat szerint kókuszos. Az újamra nyomok belőle egy cseppet, és ráérősen beledörzsölöm a bőrömbe. Aztán...